Desmond Tutu! Hey, listen, ma'am, but this song not dedicated to Desmond hey! Tutu. Fermin Muguruza, Muz eta Akim, musikariek girotu dute monpahnatzetik Boban plazara ino eginden manifestaldia. Batzuk besperatik etorriak, besteak autobusez gauean edo treinez goizean, azkenean erramezala, amaika mila pertsonak kondatu dituzte Parisko karriketan. Stop, stop. Ireintzat, jo du Jean Fene Txekara, Euskal Elkarkoko presidenteak, frantzes gobernua oraindik bake prozesuan engaiatu ez izana. Jé menn parlai d'insult, paske lor kogun ez 2011. 6 an plus tard, non havien jamais obtenu de la part de l'Etat francais, pa plus que de l'Etat espagnol, la moindre participación a zo procesus de pe. Anais Finoza, bakebideako presidenteak, mobilizazioa arrakastatsua izan dela eta Parisi nor duen parean erakutsi zaioela adierazi digu. Kausitu duguna da Pariseri adieraztea nor zuen parean, eta noren nure, kontra edo gehiago erran ez badu egiten, norekin topo egingo duen, eta hori zen ere gurea gure apostoa ulektzea hemen hemen egi bat duzu. Eta egi hori uh, batera tasunez, ari da zuri eskatzen, sakzaitez eta pausoak orain. Itzartzeak eta gero musika eta kontzertuekin bururatu da manifestazioa, hotzak gaina harturik zero azpiko temperaturak baitziren ziren larumatean Parisen. Naia naia tu. <tutu>